Нарешті весна, нарешті березень, у беріз відновилося серце биття. Але й весною ми, як два береги, які розділяє ріка життя.